Yuslih lakum a'amalakum Wa yagsir lakum zunubakum Wa ma'ayuti Allah wa rasulahu Faqad faza fauzan azimah Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur Allah SWT Sini kita menyambung kembali Kuliah tafsir menurut surat Taha Pada ayat 122 hingga berikutnya Iaitu dengan Allah SWT Fa'udzubillahimina syaitanir rajim Sumajtabahu rabu Fataba alaihi wahda Kalauh vitaminha jami'an ba'dukum li ba'd in adu fa in ma ya'tiyan nakum minni hudan famani ittabahu da ya fala yadhil memilihnya maka dia pun kembali kepadanya dan berinya petunjuk dia berfirman turunlah kau berdua dari syurga bersama-sama sebagian kamu jadi musuh kepada yang lain maka jika datang kepada kamu petunjuk dariku maka barangsiapa mengikut petunjukku dia tidak akan sesat dan tidak juga akan celaka Ayat ini masih lagi membincangkan tentang Nabi Adam, alaihissalam. Jadi dalam cuma dalam perdebatan pada kali ini Allah menyegerakan penjelasan tentang pemilihan Nabi Adam menjadi nabiNya, putusannya dan taubat Nabi Adam diterima, agar semua kita memahami dengan sebenar bahawa Nabi Adam telah diampun oleh Allah S.W.T. bukan macam diduga oleh golongan Kristian bahawa baginda merupakan manusia pertama yang dibebankan dengan tugas itu membawa ke bumi dosa yang bersifat abadi yang harus diwarisi oleh keturunannya. Jadi ayat ini menggambarkan Kemudian Tuhan memilihnya, Allah memilihnya, memberi kepadanya dorongan untuk bertaubat, maka dia pun kembali kepada Allah dan Allah menganugerahkan pengampunan kepadanya, memberi petunjuk kepadanya. Dan Allah memilih. Takkan Allah memilih seorang manusia yang berterusan melakukan dosa yang tidak diampunkan dan tak logik akalnya lah, tuan-tuan kenap kata anj sabar ni makna iktara iktarahu nabiyan milih menjadi nabi kerana penggunaan yang lain di dalam surah al-an'am kita dapat kita perhatikan ayat 87 wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajad baina hum dan kami lebihkan keluarga sebahagian daripada beberapa mereka keturunan mereka dan saudara-saudara mereka kami telah milih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul rasul untuk menunjukkan mereka ke jalan lurus jadi, istabainahum, bermakna memilih mereka menjadi Nabi. Istabainah, ikhtarnahum, andiaan wa rusulah. Tentuan yang dirahati dan dikasih, Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Adam keampunan. Dan Allah menerima keampunan, menerima istighfarnya itu, taubatnya itu. Dan Allah melantiknya menjadi Nabi. Inilah bezanya antara kita dengan orang-orang Kristian. Yang beranggapan dosa itu dosa abadi Dibawa dibebani, dibebankan ke atas Keterunannya Sampailah diutuskan Nabi Isa pula untuk Mengkafarahkan dosa tersebut Kadang kita cerita bahawa makan yang haram ni tuan-tuan Cerita bahawa kesilapan makan benda larangan ni Kita pun makan benda yang haram juga Tak ambil berat kadang-kadang Tengah dengar tak tuan-tuan agak-agak Seorang bapa beritahu kepada anaknya Jangan ambil pihak kawan di pejabat Jangan ambil biasa kawan di sekolah Jangan ambil barang-barang kawan di sekolah Nanti kalau ayah perlu beritahu ayah Ayah ambil kat pejabat Pejabat ni kalau dia punya sendiri tak pula tuan-tuan Tapi pejabat ni pejabat kerajaan sebagai contohnya Pergi ambil kerusi, ambil komputer Bawa dia pulang untuk penggunaan di rumah Macam mana ni tuan-tuan ni -tuan, ya? Mengambil pen-pen di pejabat Bagi pada anak di rumah Ni pun kena sedar juga Macam kita tentang makan yang haram ni tuan-tuan Menempah hati dah tuan-tuan ini tak ada kaitan pun dengan Nabi Adam Nabi Adam larangan itu kerana Sebelum adanya syariat, sebelum menantik menjadi Nabi Dan larangan tersebut kita telah bincangkan Kesehatan bukanlah kesehatan akidah Kesehatan di sudut Meninggalkan yang Abbal, meninggalkan benda yang Disuruh oleh Allah SWT Allah suruh, Allah perintahkan Jangan makan, dimakan, dia bukanlah sifat Dosa yang berkekalan sampai Layak nak masuk neraka tidak tuan-tuan Macam mana tentang makan ni tuan-tuan ini satu kisah yang berlaku di Damaskus, di Mash, Syria. Pada sebuah masjid bernama Masjid Taubah. Masjid ini, kira-kira 70 tahun yang lalu, pernah ada seorang pemuda yang menuntut ilmu yang bernama Sulaim Asyuti. Kisah ini bawalah kepada anak-anak tuan-tuan. Kisah ini saya petik dari buku bertajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Ini Sulaim Asyuti ini terkenal dengan kepandainya dalam ilmu agama dan sangat saleh. Tapi dia sangatlah miskin Dia tak ada tempat untuk berteduh Selain daripada sebuah bilik dalam masjid ini Suatu hari saya merasa sangat lapar Selalu hari dia tidak makan Tak ada benda pun untuk dimakan Hari ketiga dia rasa hampir-hampir nak mati Kalau dulu-dulu Perniaga-peniaga pasar di Damsyik Di Azhar Dekat dengan Azhar Mereka akan meninggalkan anggota-anggota tertentu Daripada binatang umpama punya ikan kepala, kepala ikan yang besar ni ikan tenggiri ke ikan apa ke maka bahagian kepalanya sengaja ditinggalkan satu tempat untuk diambil oleh mereka yang miskin ambil secara percuma dulu satu masa dahulu tapi akhirnya bila manusia mula makan kepala ikan akhirnya dijual pula dah tak ada peluang untuk orang-orang miskin macam selain ni untuk menikmatinya lagi setahun dia rasa sangat lapar tak ada makanan yang dia cuba untuk cari sama ada timunan sampah ke kalau dia makanan yang boleh bersih kan boleh makan tak ada dia berfikir, mana nak cari makan? Rasa nak mati matilah. Otaknya berfikir apa yang boleh buat. Jadi bila sampai ke hantar bolehkan dia makan bangkai? Sekalipun bila berruat seperti ini ataupun mencuri sekadar memenuhi keperluan laparnya itu. Jadi apa nak buat ni? Nak makan bangkai pun tidak ada. Takutlah mencurilah pada kali ini. Rasa sikit dapat makan, hilang lapar cukuplah. Masih taubah ni berada tengah-tengah kota. Pada masa itu rumah-rumah berdekatan atap saling bersentuhan Kalau seorang mahu dipanjat atas atap masjid ni, Dia boleh jalan sampai ke hujung kota Dengan melangkah atas atap, atap rumah yang dekat ni. Lalu selain ini pun panjatlah Dia ni masih melangkah di satu atap rumah kepada yang lain Mencari manalah rumah yang boleh dimasuki untuk Mendapatkan makanan Mengalas perut yang kosong Yang rasa nak mati tu, tuan, tuan. Tidak lama kemudian Dia pun lalu di atas sebuah rumah kosong di Rumah itu menusuklah ke dalam hidungnya bau makanan yang sangat menyelerakan Bau itu menarik perhatiannya untuk turun Dia pun melompat ke dalam rumah itu dan tidak ada pula orang dalam rumah tersebut Dia sampai ke bahagian dapurnya, dia pun lihat menutup kuali sedang berada di atas kuali itu Yang angkat tutup tersebut melihatlah bazinjan Bazinjan ini adalah terung yang sudah pun dimasak tangannya segera mengambil salah satu, satu daripada terung tersebut lalu menggigitnya tapi belum sempat dia menelan gigitan itu akalnya sihat agamanya yang ada dalam diri segera memujuk hatinya berkata ma'uzubillah aku seorang padahal agama tinggal kat masjid tahu kau hakam tak sepatutnya aku menceroboh rumah orang dan mencuri makanannya suai so, mahasisah menyesal dia mengembalikan terung yang telah digigitkan itu ke tempatnya balik semula dia pun kembalilah ke masjid tentuan. Duduk dalam satu majlis ilmu Namun kerana sangat lapar Dia hampir-hampir tak memahami Apa yang sedang didengar itu Habis majlis ilmu Seorang telah kembali ke rumah suhasing Yang tinggal hanyalah Sulaim dengan syih yang tadi mengajar Tiba-tiba datanglah seorang wanita Bernikab Berpurdah Berbicara lah kepada syih ini Dengan suara yang sangat halus Dan syih tersebut Kemudian magis Sulaim Berkata kepadanya Wahai Sulaim Perempuan yang ditahuku Bahawa suaminya baru saja meninggal dunia dia seorang yang asing di tempat ni. Tidak ada orang menjaganya selain pakciknya Ciknya sudah pun tua. Sangat tua. Dia ada sebuah rumah dan semua harta saminya. Jadi dia minta dicarikan seorang suami yang dapat menjaga maruah dirinya daripada orang-orang jahat yang dia tidak kenal. Dia berada di sini baru. Tak, tak kau menikah dengannya. Selain menjawab, tak teragak-agak lagi. Ya, saya sanggup. Dah sampai waktu tuan guru. Syekh ni pun kata pada perempuan tersebut. Mahukah kau menerima ni selain anak muridku seorang yang saleh bagi suami jawapan budak perempuan ni janda ini janda muda ini ya syah ni kemudian panggil pak cik pembuan tersebut dan menghadirkkan dua orang saksi maka dinikahkanlah waktu itu juga on the spot tuan-tuan sekarang syah ni berkata bawa suami mu ini perempuan tersebut pimpinlah selayang balik ke rumahnya bila perempuan ni menyingkap nikabnya purdahnya Allahuakbar memanglah dia seorang wanita muda yang sangat cantik dalam hati Sraim Seolah-olah mengenali rumah yang Isterinya bawa itu Isteri yang baru di ini bawa Ketika saya sampai kat rumah tersebut Isterinya bertanya Nak makan tak bang? Sraim jawab ya Isterinya pergi ke dapur Membuka penutup kuali Dan melihat terung terungnya yang sedang masak Lalu dia berkata, Hairan sekali Siapa yang telah masuk dan makan terung ini? Sebahagiannya Sedikit daripadanya tak kalah menengah je kata-kata itu tuan-tuan Selain pun menangis selalu menceritakan kisahnya Dengan senyum penuh mana Isinya yang baru di kahwin ini berkata Wahai suamiku inilah hasil daripada sifat amanah Engkau meninggalkan sebiji tarung yang haram Lalu Allah memberi kepadamu rumah ini Berserta seluruh isi kandungnya sekali Nampak tuan-tuan Ini kisah makan rezeki yang halal Tuan-tuan dibaca daripada buku yang tajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, akhlak Mulia Kisah-kisah untuk menemani kita tidur pada waktu malam Menarik untuk kita fahami Amalan, akhlak, para ulama, para salam tuan, tuan. Ini cerita buat makan jadi kita baca kisah ni Seorang nak menyalahkan Nabi Adam sahaja Lupa pada kita sendiri Makan yang haramnya, rasuahnya Terlibat dengan benda-benda yang muka mukanya tuan-tuan Kerja, tempat kerja tidurnya Tak menjalankan tanggungjawab Macam ni makanan tersebut Jangan fikir bahawa Makan yang haram tu Mambil rasuah semata-mata Atau beri Tikan umbeko Ataupun terlibat dengan berasyubahat Maka benda yang tidak ada halal Logo Halal itu saja Tidak tuan-tuan Lebih daripada itu kita harus faham Jadi baca ayat tentang kesilapan Nabi Adam ni Kita jangan ulang dalam kehidupan kita Jadi perkataan digunakan Allah di sini Istabahu Istabahu bermerti Menghimpun dengan cara memilih Jadi dengan demikian Nabi Nabi Adam telah dipilih oleh Allah SWT Untuk menjadi rasunya Nabinya Sehingga baginda memerintahkan Nabi Adam untuk bawa ke dunia syariat Islam ini Membari kepada anak-anaknya keturunannya petunjuk bawa mereka kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan lihat lagi dalam ayat surah yusuf sebagai contohnya mana Nabi Adam ni termasuk dalam kalangan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala innahu kana min ibadinal mukhlasin dia merupakan antara hamba-hamba kami yang ikhlas Perkataan di sini, Tuan-Tuan فَتَعَبَ عَلَيْهِ وَهَدَى تَعَبَ berarti di surat bahasa kembali Seorang yang taat kepada Allah Dan tidak merosakkan fitrah dirinya Akan selalu berada dalam Posisi dekat dengan Allah SWT Jadi, bila dia melakukan satu keserapan Dia telah meninggalkan posisi dekatnya itu dengan Allah SWT Dan mulalah Allah menjauhkan diri daripadanya Jauhlah rahmat Allah daripadanya jadi, bila dia menyesal semula, bertekad untuk tidak mengulanginya, mohon ampun kepada Allah, maka dia kembali pada posisi dekat itu. Dari sini, dinamakan orang bertaubat, bertawabat itu, orang yang kembali kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah SWT. Kerana sebelum itu, bila dia melanggar, ingkar kepada suruhan Allah, maka dia menjadi jauh. Kini, bila dia bertaubat dia menjadi dekat. Dia kembali kepada Allah SWT. Setengah ulama pula memahami perkataan, Tawab alaihi, alaihi berarti Allah menerima taubatnya, yaitu taubat Nabi Adam. Jadi dapat juga dikatakan bahawa kataan yang digunakan di sini bahawa Allah kembali kepadanya dengan mengilhamkan kepadanya penyesalan dan lubu hatinya secara ikhlas, mengilhamkan kepadanya kalimah-kalimah doa yang nak diucapkan itu dah dulu kita dah belajar Surah Al-Araf. Kalimah yang Allah ilhamkan Allah wahyukan kepada Nabi yang mulia ni "Rabbana kala Rabbana zallamna anpusana wa ilm tajwibilna wa ta'lamna lanakunna min khasirin". Dulu kita dah bincangkan dalam Surah Al-Araf ayat 23. Mereka berdua berkata Ya Allah, kami telah menganih diri kami sendiri Jika engkau tidak memberi ampun pada kami Tidak memberi rahmat kepada kami Nasihaya pastilah kami Termasuk di kalangan orang yang rugi Menurut Imam Ghazali Dalam Ihya Al-Middin Kata Tawab yang disandar oleh Allah SWT ini Mengandungi makna Bahawa Allah SWT berkali-kali kembali Menuju cara yang mudahkan tawab untuk hamba-hambanya Dengan jalan menunjukkan kebesarannya memudahkan mereka untuk menyedari peringatan-peringatan tersebut mengingatkan ancaman-ancaman sehingga bila mereka telah sejar akan akibat buruk oleh dosa mereka rasa takut terhadap ancaman amaran tersebut mereka kembali bertawab dan Allah pun kembali kepada mereka menerima dengan memakbulkan permintaan mereka tentu anda boleh kat bahasa kalian ini dapat kita jelaskan dan kita akan bincangkan lebih lanjut lagi amaran peringatan Allah SWT kepada keturunan Nabi Adam apa yang akan berlaku di dunia juga kita akan sentuh nanti Perbezaan pandangan para ulama Islam Dan juga golongan Nasraniya, Masihiyah, Kristian Perbezaan itu perlu untuk kita fahami Terutamanya pada zaman yang bergerojak pada hari ini Bergejolak hari ini Tuhan-tuhan tak ada Islam Mudah-mudahan sedikit banyak dah membantu Menjelaskan, memberikan pencerahan kepada kita InsyaAllah perkara ini akan kita kupas Pada kuliah akan datang Allahuaklam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه بارك الله وسلم الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته